Rövid kutatással megállapítottam, hogy a rendőrség valóban keres egy bizonyos gimesi illetőségű szonja aki 1997-ben tűnt el. Nem húztam az időt tovább netes keresgéléssel, inkább gyorsan válaszoltam. – Hello, André! Köszönöm a jelentkezést és az új infókat. Nagyon érdekelnének a fotók és a videók. Mi történt a Jávaros hegyen? Barátságos tónust ütöttem meg, hiszen Andrei stílusa sem volt távadó, ellentétben kercsellel. Láthatólag nem ért velem egyet, meggyőződése, hogy valami gáz van a tribecsel, ennek ellenére nyugodt a hangvétele, még passzív agressziót sem tapasztaltam nála, ami ritkoság az internetes viták és a blogbejegyzések küldött reakciók világában. Még a válaszra vártam, beütöttem a Facebook keresőjébe az Andrei Bezjanski nevet. Megjelent egy pár profil, és közülük az egyik különösen illett a levél feladójához, Kb. korombeli figura, vörös haj, keskeny vál, vastag keretes szemüveg, a szociális Trébernek tűnt. Nyilvános volt a profija, megnézhettem egy rakás fényképet, az érdeklődési körét, az általa lájkolt like Facebook oldalak listáját. Ahogy gondoltam, Virtigli Konteos. Lájkolta like a homályos hátterű konspirációs és dezinformációs portálok, metál és gótbandák, ezoterikus társaságok, hazafias aktivisták, az első szlovák köztársaságról szóló versek, műemlékek és várok felújítására szerveződő különféle mozgalmak, a pálszláb összetartozást támogató egyesületek Oroszország és Novorossia barátainak oldalát, de szélső balos párt is akadta kedvencei között. Zavarodott naív kis pöcs, aki minden baromságot beszop. Közben meg másoknak osztja az észt arról, hogy ne legyenek birkák, és ne hagyják magukat manipulálni. Ma már komoly a választék. Jobb oldal, bal oldal, konteók, ezóhívők, fasizták, antiszemiták, cionisták, orosz barátok, amerikabarátok, rendszerellenes aktivisták, környezetvédelmi polgári mozgalmak. A legjobb messziről elterülni mindegyiket. De legalább megbizonyosodtam róla, hogy Andrejt komoly fenntartással kell kezelni, és tőle származó infót ellenőrizni kell. Hamarosan meg is érkezett a következő e-mail. Örülök, hogy érdekelnek a dolgaim. Engem viszont a Fisherről szóló dokumentumok érdekelnének, mert ha a Walter Fisher története igaz, de lássuk a kérdéseidet. A vásárkereszttel kapcsolatos történet hihetetlen ugyan, de pontosan ismert, ugyanis szerepel kisaranyos kösség község krónikájában. A 18. század végén történt, amikor erre vezetett a tribecs gerincén áthaladó szekérút. Nyolc paraszt vásárra indult nagy tapolcsányba. Oda el is jutottak, de vissza már nem. A falubeliek csak a holttestüket találták meg az alatisztáson, ahol most a keresztel. A korabeli magyarázat úgy hangzott, hogy lerészegettek a vásáron, aztán hazafelé vérremenő menő vita alakult ki köztük. De létezik olyan, hogy nyolc ember így megölje egymást? Innen a vásár név, és a hagyomány még mindig erős, a helyiek a mai napig ismerik a történetet. Nemrég fel is újították a rossz állapotban lévő keresztet, pedig elég messze van, magasan a gerincen. Véleményem szerint éppen a jávoros hegy és a környéke az, ahol a leginkább bűzlik valami. Mindig fogott valami megmagyarázhatatlan érzés. A csúcstól mindössze 300 méterre áll ez a vásár kereszt, csupán egy kilométer onnan az első sírhalom, attól meg egy nyira egy hatalmas várhely. Pont a csúcs alatt közvetlenül a sírok felett hallottuk 2008-ban egy különös hangszerhangját. Olyasmi volt, mintha fuvaláztak volna. Szerencsére rögtön bekapcsoltam a felvételt a fényképezőgépemen, így legalább van valamiféle bizonyítékom. Nagyon rövid videó. Elküldöm mailben. A jávaros hegyen a 70-es években fakidátó tornyot építettek, de egy évig sem bírta, villám pusztította el. Nyoma sem maradt. Viszont rendületlenül hordják oda a mécseseket és a parte cédulákat. Egyszer a Vitalita cími folyóiratban írt a jávaros hegyről egy ezoterikus. Totá ki volt tőle. Beszkenneltem a cikket. Elküldöm azt is. Ez az újabb üzenet már nem tett rám különösebb hatást. Már korrekt anyagnak tűnt, ekkorra már elég kedvezőtlen képet alakítottam ki magamban Andrejről, ezért minden szavát erős fenntartással fogadtam. Amivel egyébként kapitális hibát követtem el. Ha komolyabban veszem, amit ír, akkor talán máshogy állok a dologhoz, és... Nem akarok megint ugyanazon rugózni, de ez nálam betegség. Újra meg újra lejátszom magamban az eseményeket, és azon agyanok, hogy mit kellett volna másképp csinálnom, hogy talán elég lett volna egy apróság ahhoz, hogy máshogy végződjön a történet. Ez emész nappal, és nem segít semmi, még a gandzsa sem. Pedig tökfeleslegesen járatom az agyam. Ami egyszer megtörtént, azon már Isten sem tud változtatni, ahogy nagyanyám mondogatta. Andrejt nem tudtam igazán komolyan venni, mert Ezó és Konteó hívőként skatujáztam be. A videót sem értékeltem kellőképpen, amit küldött. Életlen felvétel jelent meg egy bükkösről és jó adag avarról. Három túrázó állt az ösvényen, és bizonytalan ábrázattal forgatták a fejüket. A videó készítője, azaz nyilván Andrej is forgolódott. A fák közül vontatott hanghallacot. Tényleg különös volt, és földön túli... Erdőben sosem hallottam még ilyesmit, mintha valaki megállás nélkül fújna egy fúvalát, vagy sípot. És ez a kellemetlen hang folyamatosan szólt, lélegzetvételnyi időre sem hallgatott el. Időnként úgy tűnt, mintha szétválna két, sőt három felé, de néhány másodperc elteltével ismét összeállt egyetlen hangá. A legzavarba az volt, hogy nem lehetett meghatározni, merről jön, mert minden oldalról egyforma hangosan szólt. A videó nagyjából félperces volt, aztán leállították a felvételt. A hideg futkosott tőle a hátamon, amíg rá nem döbbentem, hogy nyilván át akarnak verni. Kiment az erdőbe az ezobanda, egyikük fuvolázott, a többiek meglepett arcot vágtak hozzá, és mindezt felvették. Általában a legegyszerűbb magyarázat bizonyul igaznak. A Vitalitából beszkennelt cikket is megnéztem. Bizonyos, márko Pogácsnyik írta 2009-ben, akiről soha életemben nem hallottam, de később kiderült, hogy állítólag nagy koponya. A föld energiáival, geomantiával és a tér energetikai kezelésével foglalkozik. Nem kell rögtön ilyen arcot vágni. Igen, ez most ezotéria, valami zavaros marhaság. Én ugyan nem hiszek benne, de elmondom ezt is. Hát, ha segít valakinek. Pogástjék cikke nem volt hosszú. Azt írja le bennem, hogy mit élt át a jávoros hegy megmászásakor. Elmondása szerint a csúcs felé tartva különös állapotba került, figyelme a normál érzékelés horizontján túlra terjedt. A beszkenne cik még megvan. Úgyhogy inkább onnan idézd a többit. Nehogy azt hidd, én kattantam be. Én csak elmondom, mi van benne. Még kommentárt sem fűzök hozzá. Szóval ezt írja Pogásnyik. Szinte kővédermettem attól, amit magam körül láttam. Mintha csak egy szafarén lettünk volna egy ismeretlen országban. Körülöttünk a legkülönösebb teremtmények állatok, élőlények, vége láthatatlan nyája hömpölygött, és ezek a lények egymás hegyén hátán őrült tempóban vágtáztak a csúcs, talán a jáboros hegy csúcsa felé, éppen oda, ahova indultunk és ott eltűntek valahová. Pogácsnyikot meghökkentette az állapota és a módosult észlelése. Arra jutott, hogy nem sima halucinációval, hanem vízióval van dolga. A többieknek nem szólt az élményéről, mert nem akart őket megijeszteni. Viszont ezzel zárja az írást. Csak a csúcson pillantottam meg a helyet a kitűzött úti célunkat. Forrósodni kezdett a lábam alatt a talaj, Csehországi esetek villantok át az agyamon. Vissetín városa, a Sumava hegység, a Vlost hegy, az Érzhegység és Prága, amikor megnyílt az ég kapuja, és átkeltek rajta mindkét irányba azok, akiknek ez adatott, meg mások is. A kapu, amely előtt álltunk, természetes jelenségnek tűnt. Olyan helynek, ahol bizonyos körülmények között legalábbis Érintkeznek a világok. Na, helyben vagyunk, dörmögtem. Nem sok idő telt bele, André Már is bevezetett Tükörországba, az ezoterikus tévtanok szférájába, ahol a legelszántabb baromság is igaz lehet, és ezernyi torszképként tükröződhet. Ez ugyanaz. Dimenzió kapú idegen világok, titokzatos lények, Végre valaki nyíltan kimondta a tribecsről, és nemcsak a sorok között utalt rá, mint ahogy előszeretettel teszik az önmagukat racionálisnak nevező ezoterikusok. Nem mondják, hogy dimenzió kapu, mert mindenki kiröhögné őket, akinek van egy csepp józa lesze. Inkább úgy csírik, csavarják a dolgokat, úgy írják le őket, hogy közvetve az derül ki, a legelfogadhatóbb megoldás egy hasadék a világok között. Nagyon átlátszó manipuláció. A hipotézisem alátámasztásához beütöttem keresőbe a Márkó Pogácsnik nevet. Rövid kutatás után két dolog is meglepett. Saját honlapja szerint Pogácsnik nem is Szlovákiában él, hanem Szlovéniában. Sok más országban is ellátogat, de véletlenül egyikben sem tartózkodik huzamosabban. A másik dolog pedig az, hogy bár írásaiban és könyveiben Gálya Istennőről, a geopunktúráról és hasonló furcsaságokról áradozik, egyúttal szemmel láthatóan igen tehetséges szobrász és köztiszteletben álló személy, akinek az ezoterikus közösségek határain túl is van hatása. Szemlátomást nem egy zavaros fejű idióta. A leginkább azonban egy apróság keltette fel a figyelmemet. Ha a rövid időt töltött Szlovákiában, talán el sem jutottak hozzá tribecsi eltűnésekkel kapcsolatos mendemondák. Ennek ellenére megérzett valamit a Jávoros hegyen, amiről az égi kapuk megnyílására asszociált, és arra, hogy távoznak, vagy éppenséggel megérkeznek azok, akiknek ez adatott, de mások is. Hogy érthette ezt? Akárhogy is, amit írt, az mindenképpen az eltűnésekkel kapcsolatos spekulációra ösztönöz. Ez a figura, aki talán sosem hallott a helyi legendáról, spontán ráér ez a helyszínen a témára, mintha csak kiszagolta volna a levegőből. Ez persze bizonyítani semmit sem bizonyított, csupán egy ködös adalék volt, aminek köze sincs a fejtésekhez. Minden esetre a tudatom perifériáján megragadta dolog annyira, hogy ne fordítsak hátat teljesen a témának. Közben meg Andráj története is ott munkált bennem, ha ez a bizarr jávoros hegyi tragédia igaz, akkor ezzel új jelem jelenik meg az ügyben, hiszen ott nem eltűnt, hanem lemészárolt emberekről van szó. Akad persze természetes magyarázat is a történtekre. A vásáról hazafelé tartó parasztokat mondjuk rablók támadták meg és gyilkolták halomra. De mekkora rablóbanda kell nyolc paraszt legyilkolásához úgy, hogy hírmondó se maradjon közülük. Ráadásul valószínűleg nem lőtt vagy szúrt haltak bele, hanem agyonverték őket. ha jól értettem Andrei e -mailjét. A helyiek éppen azért emelték a nagy keresztet a tragédia helyszínén, mert a titokzatos eset félelmet keltett bennük. Mindezt végig gondolva arra jutottam, hogy nem teljes baromság, amit írt. Bár fenntartottam a róla alkotott véleményem, kétségkívül jó anyagot küldött. De hogyan használjam fel? Mármint az anyagot, vagy talán még inkább őt magát? Csúnya gondolat ötlött fel bennem. Elismerem, hogy volt benne számítás és egy adag cinizmus is. Nem akarok mellé beszélni, mondom, ahogy volt, még ha most egy kicsit szégyellem is magam. Bár nem létezik, hogy neked ne jutott volna eszedbe ugyanez. Van itt egy alak, Andrei, aki szemmel láthatóan az ezotéria és a konteó elemek megszállottja, ugyanakkor képes a tárgyilagos érvelésre és elfogadható információkkal tud szolgálni. És van egy másik figura, Dávid, aki ugyancsak foglalkozik a tribecsel, csak hogy ő Andrei tökéletes ellentéte, szigorú már-már mereven racionális, és lángpallossal lép fel minden ellen, amiben megorrontja a tudománytalanság csiráját. Te abból élsz, hogy történeteket találsz ki. A blogolás sincs messze ettől, jó sztori és megfelelő előadásmód kell hozzá. Na és mi a jó sztori alapja? Egy ütős konfliktus, mint arról volt is már szó. Szóval az jutott eszembe, hogy mekkora buli lenne, ha sikerülne valahogy összeterelnem ezt a két arcot. És nem csak buli, hanem király bloganyag is. A piros a meggyőződéses ezóhívő, hívő, a kék sarokban minden irracionalitás kíméletlen ellenfele. Már maga a gondolat is fellelkesített és jókedvre derített. Ráadásul egyikük sem mostova. Tanulságos lenne megfigyelni a viselkedésüket, ha önmaguk világnézetének gyakorlatilag szöges ellentétével kell megküzdeniük. Elégedetten vigyorogtam. Igaz, hogy mindkettőjüket ki akarom használni, de ez jó ügy érdekében történik, győzködtem magam. Hiszen a nézetek ilyen ütköztetése sok új és érdekes szempontra világíthat rá. Az olvasókat pedig biztosan vonza rá a dolog, hiszen mindig a konfliktus a legnagyobb attrakció. Legyen az egy utcai veszekedés, vagy szelebek vitája a médiában, nagy önuralom kell ahhoz, hogy az ember elszakadjon a sótól. De mondom, ma már szégyellem magam miatta, különösen, hogy ilyen nyíltan bevallom. Akkor viszont felvillanyozott a tervem. A storytelling, vagyis a történetmesélés egyfajta istenének éreztem magam, aki úgy mozgatja az alakjait, ahogy az a céljainak megfelel, még ha élő emberekről van is szó. Na de... Hogyan vegyem rá őket egy közös vitára? Mit mondjak? Mindkettőjüket manipuláltam egy picit, de tényleg csak egy egész kicsit. Megkérdeztem Andrejt, benne lenne, hogy hármasban folytassuk a beszélgetést. Egy ismerősöm ugyanis kutatást végezott a terepen, írtam, és kicsi szkeptikus ugyan, de egyáltalán nem zárkózik el az új gondolatok elől. Még vonzóbbá tettem a csalit azzal a megjegyzéssel, hogy az ismerősöm rengeteg értékes információt gyűjtött a tribecsi településeken és hegyekben. Andrejnek várakozásomnak megfelelően nem volt ellenvetése, sőt, örült, hogy végre valakivel színvonalas beszélgetés folytathat a rejtéről. Dávid már komolyabb fejtörést okozott. A jelek szerint nem egy nagy csebegő, arra meg biztos nem lenne kapható, hogy leálljon vitázni valakivel, akit az ezobolond kategóriába sorol. Kertcselt, a vita nem érdekli. Egyetlen dolgot akar, megcáfolni minden olyan hagymázos elképzelést, ami a témával kapcsolatban szárba szökkent. Neki ez a gyenge pontja. Kb. a következőt írtam neki. Szia, Dávid! Szükségem lenne egy kis segítségre. Reagált egy olvasó arra a posztomra, amelyben a te józan meglátásaidat ismertettem az úgynevezett tribecsi rejtéllyel, pontosabban rejtéllyel kapcsolatban, határozottan állítja, hogy a hovador félecik nem átverés, legalábbis ami a lényegét illeti. Szerinte az írás legfontosabb állításai nagyrészt igazak. Van a figurának némi ezoterikus megbillenése, viszont tárgyilagosan lehet vele vitázni, és biztosan hajlandó lenne meghallgatni, hogy mi az igazság. Ehhez viszont én kevés vagyok, te jobban helytelnál. Gondolod, hogy tudnál segíteni? Nem nyújtom a sztorit, rá kellett szánnom egy kevés időt a dologra, de végül mindkettőjüket megfűztem, és mindent megszerveztem. Skype-os konferencia hívásban állapodtunk meg. Néhány nappal később sort is kerítettünk rá. Soha nem fogom elfelejteni. Emlékszem, aznap nyírkos este volt. Jó lehet, már október vége felé jártunk, egészen addig még rá lehetett fogni az időjárásra, hogy ez a vénasszonyok nyara. Viszont, amikor leültem a gép mellé, hogy beizzítsam a Skype-ot, az eső, a szemközti ház a nedvesen csillogva kezdett beleveszni a leszálló alkonyatba. Oda bent kellemes meleg volt, engem meg pluszban is fűdött a közelgő kaland öröme. Csak az idegesített egy kicsit, hogy Mia ott ült mögöttem a padlón és a teknőssel játszott. Bár semmivel sem jelezte, Jól tudtam, hogy figyel. Megérezte az izgalmamat. Látta, hogy feldobott vagyok, és szemmel tartott. Nem hiszem, hogy hűtlenségre vagy virtuális flörtre gyanakodott volna, ehhez túl intelligens és kifinomult volt. Rájött, miről van szó. Összerakta a mozaikot. Megint a tribecsi rejtéjel szórakozom, amit hülyeségnek tartott, de egyszer s mint félt is tőle. Ha a Mia úgy érezte, távol kellene magát tartania valamitől, rendszerint hallgatott az intuíciójára. Éppen ezért bosszontottó, hogy konokul kitartok egy olyan mánia mellett, aminek semmi köze ahhoz, aki én vagyok. Attól sem volt boldog, hogy emiatt a paraprojekt miatt mindenféle fura alakokkal kommunikálok, hiszen aki normális, az nem foglalkozna komolyabban ilyesmivel. Ez a meggyőződése kisvártatva be is igazolódott. Andráj ugyanis nagy lelkesedésében videóhívásra kapcsolt, és a monitoron megjelent a keskeny arc, tenyérbe mászó mosolyjal. Vastag, szögletes szemüveg kerete, éles kontrasztot alkotott sápat, betegesnek tűnő, anyajegyekkel vagy pattanásokkal pöttyőzött arcával. Zsíros frufruját gondosan eligazította, a lehető legjobb benyomást akarta kelteni. Jösszusom! – fújt Mia, hogy bosszantson egy kicsit. – Intettem, hogy hallgasson. Andrej nem látott ugyan, mert a laptopomon a biztonság kedvéért letakarva tartom a kamerát, de hallani hallott. – Hello, Andrej! – mondtam a mikrofonba. Maradjunk inkább csak a hangnál, kép nélkül. Jobb lesz a kapcsolat. – Rendben – mondta, de mintha csalódás futott volna át az arcán. – Biztos örült, hogy ma új barátokra tesszert, valószínűleg nem bővelkedhetett bennük – gondoltam. Még egyszer gondosan ellenőriztem, hogy be van a kapcsolva a hangrögzítés – E fogást nem hagyhatok veszni. Ha jól sikerül, akkor kiteszem a blogra, mint a tribecsi rejtéről szóló posztjaim betetőzését. Ezek ketten biztos nagy bűsort fognak adni, a veszekedő idióták pedig mindig kelendők a neten. Vége hossza nem lesz a megosztásoknak, legalábbis reméltem. Andreinek és Dávidnak nem kötöttem az órára, hogy rögzítem a beszélgetést, Minek idegesítsen fel őket feleslegesen. Ráadásul oda lenne minden spontaneitásuk, ha tudnák, hogy felveszem, amit mondanak. Alig egy perc múlva Dávid is bejelentkezett a Skype-ra. Elindítottam a konferencia hívást, és izgatottan vártam, hogy alakul a beszélgetés. – Hello, Dávid! – nyitott Andre. Neked milyen rejtélyes élményeid vannak a tribecsből? Tele volt lelkesedéssel, naivan azt képzeltem, hogy mistikus tapasztalatot cseréje vár rá rejtélyesek, semmi az égvilágon, indított Kercsel, akiben érzékeny húrokat pendített meg a kérdés. Mivel, hogy nincs ott semmi rejtélyes, tette hozzá kurtán. Ez az, kezdődik a só, dörzsöltem a tenyerem. Ezzel az állítással én vitába szállnék, vetett ellen Andrei. Semmi olyan nem történik ott, ami ne fordul elő más hegységekben is. Ennyi, szögezte le Dávid. El lehet ezt intézni egy várándítással, hiszen mindenütt tűnnek el emberek, és különös tragédiák is megesnek bárhol, de ha egy kicsit is elmélyülsz a témában, egyre inkább beszippant. Na ezzel egyetértek, sóhajtott kercsel. Ha elmélyülsz a témában, tudod mi az a pareidolia? Egy pszichológiai jelenség, amikor egy teljesen véletlenszerű mintázatban, például a felhőkben, a holt felszínén, vagy egy szeletpizzán, egyszer csak felfedezel egy emberi arcot, vagy éppen Szűz Máriát. A véletlenszerű elemek összeállnak egy konkrét, értelmezhető képpé, pedig az valójában nincs ott. De én nem nézek mintázatokat. Dehogy is nem. Csak nem vagy tudatában. A gondolkodásban is létezik egyfajta pareidolia. Ha valami befészkeli magát az agyadba, akkor egyre inkább csak azokat az információkat fogadod be, amelyekre a sablonod ráillik. Ez persze nem tudatos. Minden egyebet kiszűrsz, és hopp, meg is született a minden oldalról alátámasztott misztérium. Na de videóim is vannak, és magadhoz igazítod a világot. Ennyi az egész, vágott közbe Dávid kisé idegesebb hangon. Éhes disznó makkal álmodik. Pontosan ébülködik ez is. Éppen ellenkezőleg próbált Andrei békésebb hangnemet megütni. Igyekszem megőrizni az elfogulatlanságomat, de nem veszek felszemellenzőt. Inkább... Te szűröd az információkat, és ami nem illik a képletbe, arról nem veszel tudomást. Ha nálam működik a pareidolia, vagy mi a neve, akkor nálad is működhet. Ugyanúgy törölsz mindent, ami nem felel meg a világképednek. Szóval a racionális megközelítés egyenlő a szemellenzővel. Remek, morogta Dávid. Érzékenyek az antennáim, észrevettem pillanatnyi megingását. Meglepett, hogy mennyire objektíven és logikusan érvel Andrei. És mik lennének azok a tények, amikről nem veszek tudomást, firtett a kercsel. Gondolom nem hiszed, hogy a Hóvádor cégben bármi is igaz lenne. Persze, hogy nem. szélhámosság az egész úgy, ahogy van. Maga a szerző is elismerte. Viszont két nevet is ismernek a cégből a helyiek. Ennek utána jártam, és ezek az emberek valóban eltűntek. Ha a Hóvádor csak legendát akart teremteni, akkor bármilyen neveket kitalálhatott volna. Az internet elbírja? A vásár viszont nem ismerte, pedig egy ilyen történet mi felint nem mindennapos. És a Tribecsi régióban meglehetősen ismert is. Na látod, ha valóban járt volna ott ismerni a legendát, vetette ellen Dávid. Viszont, ha csupán a szenzációkertés lett volna a célja, akkor ezt is beírja a cikkébe. Értem. Szóval a hiányos tudás voltaképpen annak a bizonyítéka, hogy igazat ír. Nem ezt mondom. Csak arra gondoltam, hogy ha csupán réntörténetek gyűjtése lett volna a célja, akkor biztosan találkozik ezzel a legendával is, és megemlíti a cikkben. Ha, ez már spekuláció. Meg lehet fújt Andrej, és talán el is vigyorodott a mikrofon mögött spekuláció, de tulajdonképpen minden arra épül. És még valami. Nem furcsa, hogy a két Hobador cikk olyan régen van fenn a neten? 99 óta. A netes írások élettartama ennél sokkal rövidebb szokott lenni. Ha a szerző nyugít akar, akkor egyszerűen törli és kész. De ezek 15 éve ott vannak. Vajon miért? Olvasottság? Látogatottság? Vagy... Vagy mi? Nem tudom, csak hangosan gondolkodom. Bevallom, kicsi csalódott voltam. Vérre menő vitát vártam. Ezek meg itt szép kultúráltan társalognak nekem. Még mi a figyelmét is felkeltette a szópárbaj? Klaudiával együtt a kanapéra ült, hogy jobban hallja uraim, nincs kifogásuk az ellen, hogy a vitájukból felhasználjak valamit a blogomon. ötöttem egy kis olajat a tűzre. Csak bátran, mondta Andrej. Hogy ne lenne kifogásom, háborgott kertsel. Erről nem volt szó. Ha ezt kiteszed, megint mindenki spekulálni kezd a tribecsről. Hallgattam, nem akartam nyíltan bevallani, hogy éppen ez a célom. És miért baj, ha spekulálnak az emberek? szólt közbe Andrej. Szóval erre kellettem, hogy elmondjam a racionális érveimet, amiket ti lesöpörtök az asztalról a fantazmogóriátokkal. Na, talán most beindul valami. Ugyan, dehogy, Dávid, ilyesmiről szó sincs, csillapítottam, miközben magamon éreztem, mi a rossz tekintetét. De, nagyon is van, dühöngött. Te azzal jössz, hogy iratokat találtál, neki titokzatos videói vannak, értem én. Terjeszteni akarjátok ezt a baromságot. Azok az iratok valóban megvannak, jegyeztem meg. Nekem meg a videóim a furcsa hangokkal, csatlakozott Andrej. Anyátokkal szórakozzatok, ment át vulgárisba, sáldult a remegő hangon. Mind a kettő kamu, ilyenekből annyit gyártok le, amin csak akarok. Hogy lenne már kamu? kapta fel a vizet Andrej is. Kezdett végre dübeg gurulni, szemlátomást érzékenyen érintette a hamisítás vágya. Az enyémek is valódiak, szóltam én is. És ekkor jött az ötlet, hogy emeljem a tétet. De nem csak úgy óvatosan, hanem rögtön a százszorosára. – Eljöhetnél megnézni őket, mit szólsz? – kérdeztem a lehető legbékülékenyebb hangon. Mia idegesen megbökött, de nem törődtem vele. – Én is szívesen megmutatom a videókat – ajánlkozott Andrei – és a papírokra is vetnék egy pillantást, ha lehet. Dávid felnevetett, de nem volt őszinte a nevetése. – Megőrültetek! – Ilyen fasságok miatt utazgassak? Aztán meg, hogy hol a szemellenző, döfött rajta egyet, Andrei. Ami nem illik bele a képletedbe, azt látni sem akarod. Mert tudom, hogy mind a ketten kamusztok. Nem fogom eljátszani a hasznos hülye szerepét. Ha ennyire biztos vagy a dolgodban, akkor miért félsz attól, hogy a saját szemeddel lásd őket? Ezért a logikai csavarért különösen büszke voltam magamra. Ügyes provokáció, hogy még nagyobb idiótát csináljak magamból. Ugyan már Dávid... Szó sincs provokációról, csidítottam. Ha azt állítod, hogy ez mind Kamu, akkor győződj meg róla a saját szemeddel, próbálkozott Andrei. Figyú, ehhez mit szólnál? Nézd meg a papírokat és a videókat, és ha utána is hamisítványnak tartod őket, akkor megírom a blogon, hogy Kamu volt az egész. Ígérem, jöttem elő az utolsó adóval. Ezt még meggondolom. De most tele van a tököm veletek, mondta Dávid, és kilépett. andrei is elbúcsúztam, Biztos voltam benne, hogy megfogtam kercselt. Egy videó a találkozónkról százszor annyit ér majd, mint a sima Hall felvétel. A tenyeremet elégedetten dörzsölgetve fordultam Miához, de gyorsan lehervadt az arcomról a mosoly. Villámlott a szeme. Manipulálod őket! vádolt meg. Dehogy is! Ne hazudj, Igor, sziszette. Ha a nevemen szólít, az semmi jót nem jelent. Akkor beindult benne az öngerjesztés folyamata. Bármit mondok is, csak rontok vele a helyzetemen. Miért vagy ilyen dühös? Semmi rosszat nem csinálok. Erre a harmad gyenge védekezésre futotta. Bepalizod ezeket a lúzereket, hogy hülyét csináljanak magukból, aztán kiteszel a felvételt a blogra. És? önszántukból csinálják, semmire sem kényszerítettem őket. Manipulálod őket, nem ismered a határokat, megint elszállsz. Ismertette a vádpontokat. Dühösen gesztikulált, öntudatlanul hadonászott szegény Klaudiával a kezében. Elnémultam. Valóban jó a fülem, és mi a szó kihallottam a félelmet. A harag mögé rejtőzött, de határozottan jelen volt. Attól félt, hogy megint elszállok. Ezúttal nem a drogoktól vagy a graffititől, hanem a szenzáció és a nagy olvasottság hajszolásának adrenalinjától. Nem tagadom, ez is egyfajta függőség volt nálam, mindig találok valamilyen függőséget, de a blogolás, bármennyire is belelobaltam magam, még mindig elfogadható alternatívának tűnt a többihez képest. Értem. Lehet, hogy igazadban. Hagytam rá. Mi a volt az én horgonyom, és már jó pár szor segített rajtam. Ha ő nincs, ha ő nem tart a földön valahányszor, amikor kezdtem elszállni, ki tudja, hol kötök ki. Nem túl szép helyen. Az biztos. Persze, hogy van. Ismerte el, csodálkozva, bámulva a hüllőre, mintha csak most döbbenne rá, hogy mindvégig azt markolázta. Klaudia riadtan figyelte az eseményeket. Ugye érted, miről van szó? kérdeztem halkan. Nem a tribecsi rejtéről, azt hiszem. Persze, hogy nem, ingattam a fejem. Szarok a rejtére, szarok a blogra is. Én csak... te csak... Rohadtul szégyeltem magam, de ki kellett mondanom. Hát néz rám... Diplomás ember vagyok, de építkezésen gürizek, Képtelen vagyok más munkát találni. Hiába írom a kibaszott motivációs leveleket. Szükségem van valamire, ami... Tudom. Tudom. Búlogatott. Kell valami, amiben menő vagy. Ebben pedig az vagy. Hiszen értelek én, és tudod, hogy mellette állok, csak attól félek, hogy... hogy megint elszállok. És hogy megfeledkezel a határokról, tette hozzá már békülékenyebb tónusban. Nem tudom, lejötte neki, hogy elsősorban a félelemtől szállok el. Rettentően féltem, hogy elveszítem őt, amiért ilyen lúzer vagyok. Főleg ez hajtott. Ezért akartam, hogy elérjek valamit. Hogy bizonyítsak. Hogy legalább valamiben legyek valaki. Vigyázni fogok. Megígérem, mondtam. Hát ennek örülök. De felszaladt szemöldökkel várta, hogy kibökjem, minnyomja még a lelkem. Ezt a találkozót már nem mondhatom le. – Ezt ne akart tőlem! – tártam szét a kezem. – Oké. Okay. – Tényleg? – nem hittem a fülemnek. – Meglepet, hogy Mia még mindig lát bennem valamit, és nem akarja, hogy ez a valami kárba vesszen. – Tényleg? – bólintott. – De megyek én is veled. A találkozóig hátralévő egész héten próbáltam lebeszélni, persze nem túl feltűnően, de nem sikerült. Mia velem tartott azon a szombati napon. Reggeltől felhők borították az eget, és bár estni nem esett, folyamatosan szitált, de tőlem akár hurikán is tombolhatott volna. Amikor miával a klinka térre a találkozó megbeszélt helyszíne felé tartottunk, a burján közben már alig bírtam magammal. <gül> Mint egy kisgyerek, sóhajtottam mi a fejét csóvába. Bíztam benne, hogy nem lesz aktív résztvevője a beszélgetésnek, nem szívesen tölteném azzal az éjszakát, hogy kivágdossam a hangját a felvételből. Továbbra sem úgy nyugodni a videó felvétel gondolata, de tudtam, hogy a kivitelezés keménydió lenne. A Sörgyár utca és a térsarkára értünk, ahol a híres Grossman ház áll. Valamikor írtam róla egy bejegyzést, de az ilyesmi nem érdekli az olvasókat. Eredetileg három emeletes volt. Egy gazdag zsidókereskedő, József Grossman építette a múlt század húzas éveinek végén, merész, funkcionalista stílusban, akkoriban még ritkaság számba ment egy ilyen épület. Üzletek voltak benne, és hat nagy lakás. De jöttek a 40-es évek, és a zsolnai mészlobákok Grossman urat, családos felpakolták a vonatra, és a győ. Ebben az épületben működik meg a Café Le Jour nevű kávézó, ahol a találkozót megbeszéltük. Negyed órával korábban érkeztünk. Azt akartam, hogy legyen időm nyugodtan kiválasztani a megfelelő asztalt, és előkészíteni a diktafont. Mert ha kellemes jazz játszó hangval mellé kerülünk, akkor otthon is csak a muzikát élvezhettem volna, de szöveget nem sokat. Az üvegfal mellé ültünk, ahonnan rálátni a szökőkútra és az egész térre. Mia elégedetten nézelődött, tudtam, hogy kedveli ezt a helyet. Én is kellemesnek tartottam. Faragott faburkolat, a képeken Alfonsz múcs színes motivumai. Erre egyébként Mia hívta fel a figyelmemet, amikor először betődtünk oda. Szecessziós dekoráció motyogott, és akkor menthetetlenül beleszerettem. Nem is tudom, miért pont ezt a kávézót választottam helyszínként. Jó helyen van, könnyen megközelíthető, győzködtem magam, közben meg azt reméltem, hogy miért megszállják a romantikus emlékek. Elandalodik, nem fog kellemetlenkedni, és nem élezik ki a helyzetet annyira, hogy az nem kívánatos irányba fejlődjön tovább. Olasz muszetti kávét rendeltünk, és a cseppekkel pöttyőzött üvegfalon keresztül szemléltük a nyírkos idő miatt néptelen teret. A kőburgolat nedvesen csillogott. A széles kihart tér sejtelmesnek és idegennek tűnt,